На балебені Зайшла в магазин на трасі. Від кого ховається, чого боїться? Міністра. Досвід тисячолітнього жіноцтва, що давно вже стало гумусом, підказував, а все позашлюбне приховий. Як Зоя Космодем'янська партизанські секрети. І той самий досвід пхав її, не питаючись, не відкуди, щоб її ялове життя не залишилося Самим Дефісом між роками народження і упокоєння на затишних тиховодських могилках. Роман же Григорович поводився так, якби от на безлюдному острові, або скорше, як сеньор. Єдина реакція на думку васалів про його поведінку наказати стулити пельку Навіщо ти їдеш до міста? Тобі його показати? Ти киянин? Хочеш вирахувати, чи є в мене там квартира? Прямо запитай. Даруй, я не хотів тебе образити. Ти завжди говориш, що думаєш. Так незручно. Зозулько моя, не бійся мене. Говорити правду дуже зручно. Вивільняє енергію для основної справи. Не треба запам'ятовувати, кому що сказав, чого і кого мені боятися. Я безсмертний і всесильний, «Тримайся мене, полетимо!» І вони полетіли. Пізніше Катерина марно намагалася відновити шалений день у Києві. Якась Мара кінчала себе в день роботою, а засиняючи поруч п'яного міністра, кожного вечора знову їхала до Києва. Продавши Романові дві трилітрові банки з вранішнім молоком, три десятки яєць, два кіла сиру – Дві банки сметани. З кошелем. Під теплими струменями душу Катерина дивилася на себе збоку, як у книзі про життя після смерті, яку зачитала до дірок. Летить вузьким тунелем до веселого сяєва на виході, іноді озираючись на своє, вже не своє тіло, там, позаду. Від першої зустрічі з Чудернацьким, ні на кого і ні на що не схожим романом Катериною керував хтось, який краще за неї знав, що і як чинити. А слабко опиралася вона цьому потужному владному йди, опиралася для годиться. Хто сказав не можна, а всім можна, а мені зась, що люди скажуть. А я не люди, я теж можу сказати, от і вийде, моє слово. Проти всіх їхніх слів. Двері в ванну прочинилися. Катря сполохалась. Не бійся мене, Зозулько, я тобі шкоди не заподію. Ніколи покажитиму. Роман обережно, як дзвінкого святкового кришталю, торкнувся краплини на її шиї. Взяв її на пучку, підніс до вуст, спив. Такого не буває. Останнє, що подумала Катерина, спускаючи себе з повідка. «Чия це хата?» Вони лежали на вузькій канапі, навіть не вкритій простирадлом, бо не мали часу шукати, стелити. Хазяїн поїхав на північ нафту добувати, бо женитися хоче. Мій університетський товариш. Коли буваю у Києві, живу тут. Сам. Жив сам. А зараз буду з тобою. Роман засміявся. Зі мною? А ти думала, що повернешся до свого міністра? Жаме? Це французькою «ніколи». Жаме. Завтра повернемось. Я розрахуюсь у школі. За канікули вони когось знайдуть. І сюди. Сьогодні я завіз до редакції свою статтю. Пам'ятаєш, ти мене чекала у сквері? Вони мене вже публікували, знають, обіцяють у гуштад взяти, а ти не працюватимеш ніколи і ніде. Я зроблю собі кишеню на пузі, як у кенгуру, а всадовлю тебе туди проріжу віконце для світла і носитиму з собою. Кругом і завжди, і вдень, і вночі, і вдень, і вночі, і вночі, і вно. «А скільки ще буде на півночі твій приятель?» «Ще рік. Я працюватиму як кат. За рік зроблюся великою людиною. Рік».